Ну, це ще нічого. А що б зі мною було, якби я побачив Віктора Андрієнка, Дмитра Корчинського, Іво Бобула, а ще, ну, це взагалі страшно подумати, Євгена Петросяна чи Регіну Дубовицьку? Але я ще не був утрачений для суспільства, бо почав думати, як мені подобрішати. А щоб таке зробити, щоб із мене спало, як квіти з липи, котру старанно трусить наша двірничка тітка Наталя, прокляття злої королеви. Де ця доброчинна Герда? Моя власна доброчинна Герда. Аго! Агокав я довго, бо не було нікого, щоб заткнути мій писок. А коту було байдуже. Він хряцав лосося. Він хряцав лосося, але щастя в його пробружених очах не було. Що ж робити? І тут мене осяйнула думка, що я можу дозволити собі трохи відпочити. На якомусь приємному курорті. На мене завжди позитивно впливало літо, море, брехливі чайки. Відносний спокій, комфорт. Вирішено. Мені треба відпочити. У... У... Е... А, Єгипті. Отде. Але кіт. Віддати мамі? Ага, зараз після того, як мої найближчі родичі не поздоровили мене з днем народження, а могли хоча б потелефонувати, я вже мовчу про те, що можна було підтримати сина, якого кинула дружина, якому не дозволяється бачити дитину. Ну, хоча перебуваючи в такому стані, як оце зараз, я не був переконаний, що мені кортить їх усіх бачити. Але кота я їм не поверну. Не віддадуть вони мені його. А мені потрібно про когось турбуватися. Хоч трохи. Хоч би настільки, наскільки я здатен, але турбуватися. І тому я задзвонив Лесі. Я був їй винен ленч. Тільки завтра, сказала Леся. Такі люди не забувають про обіцяні ленчі. Лесю, Мені дещо від тебе треба. Навіть коли я сидів, мене хитало. В організмі тиждень тривав шторм. Завтра подзвоню. Те, що тобі треба, в мене записано в іншій книжці, вибач. Ха, з яким смаком вона ласувала замовленими мною омарами? га Якби я вмів отримувати таке задоволення від морепродуктів? Може, тоді і усе моє життя склалося б інакше? А що записано? Туповато поцікавився я. Координати наркологічного центру. Дуже хороший, анонімний, не сумнівайся. Я пиячу тому, що для мене це задоволення, а не проблема. Я інше хотів попросити. Про це й думати годі. Я зрозумів. У голові Лесі мій світлий образ складався з алкоголю та потягу до дешевих коханок. І чого чивоже, і з чивоже, і з чивоже зділені наші мальчишки. Припиниться, о Боже. А Леся виходить теж не схвалювала моїх співів. «Ей, чому?» «Чому, люди, вам не подобається навіть те, що в мене справді непогано виходить?» «Та ні, розумієш, у мене кіт. Я хочу трохи відпочити, а його треба доглядати». «Скільки?» – запитала Леся. «Ну, за два тижні». «Ага, і скільки?» Я нещодавно відійшов від справ, але вже забув, що значить ділова хвацькість. «Що скільки?» «Ну, скільки ти заплатиш за догляд?» – терпляче пояснила Леся. «А скільки ти береш?» – своєю чергою поцікавився я, розглядаючи її блузку – прикрашену розкішними воланами, то розшито маленькими блакитними квіточками. Цікаво, акулі б вистачило розуму вдягти таку річ. Але я, мабуть, думаю, що ці квіточки скажуть клієнтові, в мене найнижчі відсотки, найнижчі комісійні, і ніколи нікого не ошукую. Ну, можливо, вони таке і говорять. Але при цьому Леся забуває, що її власне обличчя каже про зовсім протилежне. Я? Ще цього бракувало. Від котів тхне. Ну, можливо, від котів і тхне, бо так закладено природою. А от чому смердить від людей? Теж природа. Ні, від нас смердить тільки тому, що ми не любимо митися. «У моїй базі є одна дівчинка. Вона тримає пансіон дрібних тварин. Зараз ми все дізнаємося про умови, розцінки і все таке». І вона замуркотіла в телефон. «Танюсю, це Леся. Як справи кіцюню?» «Цікаво. А ця кіцюня здогадується, як зневажливо Леся ставиться до котів. Чи від кіцюні так само смердить?» «Ну що, я домовилася». Леся занотовує на маленький папірець координати кицюні і протягує мені. Я знаю правила її гри.